Agregasioaren konkurtzoa aipatzen dugu goizuntan euskaraz pasatzen alko baita aurten Lang de France shailean e, edo opzio bat e, izanen da xetasun guztiak emanendas kitzuego eldu diren minutuetan gurekin bi unibertsitateko erakasle e, biak e, bohozo montaigne non lotuak argia oltzomendita John kasenave egunon egunan Ba, agregazioa, eh, behar bada, ez dut, denek ezagutzen, konkurtsu hori, egon eh, kazenab, zer eh, da, erten eh, alda, errakas juntzako, konkurtsu gorena dela edo? Bai, eta hori eh, agregazionea da, disiplina klashiko gusietan bada, agregazionea, eta, behaz, uh, bigarren mailan irakasteko gradu gorena da. Eh, eta, eh, ada, eh, Beaz, erraiten alda, alde batetik eta urratx nagusi bat dela, eh, gudetako eta agregazionea idekitzea. Eta bestaletik, eta erran behar da, horrekin, kasik eh, konkurtsu sistema, eskodaz pasatzen aldiren konkurtsu eh, guziak, beaz, baditu gula, salbu, parte edo sail tekniko batzuetan ono falta dira zon behitzu. Mm. Baina, uh, mm. bestena, uh, sistema osua bat dugu, lehen mailan aritzeko bigarren mailan aritzeko ere ba, batzen aldira konkurtsuak berbatab, kokatzeko buruan... Hor <coughs> bai, eta uh, lehen mailan eta aizan nahi duena handako, beraz uh, prestatzen da eta prestatzen alda, le CRPE, beraz, mm -hmm. profesor desekol eh, izaiteko, eta hori hiru xareetan aritzeko, beraz, sare uh, publikoan, eta xeaskan, eta xare eskola, eskola, eskola eta sarean ere, eta beraz, uh, eskuaraz uh, bada opzio bat, Eta tokiko hizkuntza gusietan bezala, eta uh, opzio horren prestatzeko formakuntza baiionan segitzen ahal da. Beha zori lehen maila handako, Hori badugu, jodanik, bimila eta lauetik eh, aintzina. Gero kapeza, bada, bigarren mailan aritzeko, eta kapeza badugu behaz bimila eta behatziuntan lahatanoita hirutik aintzina badugu hori. Eta beraz uh, orain, eta... Beste gradu hori agregaziona beaz irekitzen dugu helduden horritik goiti eta beti bigarren mailan eta aritzeko. Konkurtso guziak bat direla, eh, janduzu teknologikoak falta direla, baina aspaldiko galde batzen hori agregazioarena? Badu hoi bat urte ebederan eta galde iten dugula hori, eta behaz duanden urtean e, idekizuten, eta ideki idekizuten eta lehen sesioan eta lehen sesioerako autatuak izan ziren, hizkuntzak izan ziren bretoiera, kortsikera eta oksitanera, Eta, behaz, bi garen sesionan dako, eludun urtekoa, baina oaitik, beretik, eta hasten giraaren prestatzen. Eta izanen dira, untsalaz, behaz, euskara, katalana, eta eh, korsikera. Baina behar bada eh, negoziaketak badira, eta behar bada, eta burian, eta beste bi hizkuntzak ere berriz sara ziko dituzte araiz. Eh, eta kor, eh, bretoiera eta orzitanera. Bon, eh, Lohpen bat, eraz, saile horrentzat. Agri agregazioak erakasle batentzat, eh, zer ekartzen du? Zer ekartzen aldu? Horleon, eh, ekartzen dina, eh, beaz, kapezari komparatu da, beaz, agregatu batek egiten du amabostoren hastean, eh, era kurtso eta kapezaduen batek hemen Eta sorrita diferentzia horren kopuroa eta paga ere obea, obea da. Eta ara, gero eka da prestizio horriba dela, konkurtsoren inguruan, baina bertzenaz lana uh, koligioan edo liceoan berra da. Eze, mm. erran duzu horren gutiago, zer nahi du... Suposatzen da, onduan egiten dela beste ikerketa lan edo beste motakolan bat. Eh. Bai, eh, bo, posible da, gero ez da badirazinaz kasu guzietaik, gana edo eh, agregazioa duten erakasle batzu ari dirara kaskuntzan bakarrik eta kolegioetan bakarrik, gero berkzezonbait ere gehiago liseoetan, liceo, berkze batzu ere Unibertsitatean bakarrik, eta egia da izkuntzan arabera eta kasuan arabera realitateak eh, diferentak direla. Um, Aipatuko dugu ezt, eh? usian nola pasatuko den uh, konkurtsori, zoin diren gaiak, zoin diren behar behar lantzeko uh, uh, idazleak edo. Um, Baina piskat kokatzeko, zon zonbat, uh, zonbat leku izanen dira? Beaz, hori ez dakiko sobera ono, baina hartzen uh, bali ditugu orten uh, izan diren uh, kopuruak, uh, izan datoki bat izkuntza bakots. Beaz, pentsatzen dugu uh, gauza bera izan dela, elduden ortean. Baina, mementoko ez dugu seurtamenik, eta hori askiberan jakiten da, elduden hotxaila uh, hartio behego meharko dugu, horren uh, jakiteko. Eta hemendiko diko, nola pasatzen da agregazioa pasatu nahi duen, norbait Kurtsuak bat dira? Horian hori da, bi denboretan egiten da, lehenik uh, kandidatuak izena eman behar dute formakuntzan, eta formakuntza hori bordereko universitatak proposatzen du, uh, izen emaiteak agorri lartio egiten dira webgunearen bitartez, eta bigarren denbora batean izena eman behar da uh, konkurtsuan, eta konkurtsuan izenaren emaiteko hori uh, urgian iten da, eta, eta azkenean nornaik emaiten aldu ere izena konkurtsuan, uh, formakuntza segitu gabe ere. Euskara erakasle edo erakasle gaiek, erakasuntzako konkurtsu gorena, agregazioa, Euskaraz pasatzenalko dute, lehen aldikotz eta hortaz mintzogira, goizuntan universitateko bi erakasle gurekin, Jon Kazenav eta argia, holtzumendi, eh, segitzen dugu, aipatko dugu... Konkurtsoa e, bere oktan, edo nola pasatuko den, Jon Kazunab, e, bizati dira, hori da, idatziata auskoa nola pasatzen da hori? Ara, <coughs> bi partetan. Uh, lehenik eta idatzia pasatu behar da, auskorat eta upatzeko. Eta idatzian hiru azterketa izanen dira. Horik gu, guziz uh, klasikoak dira, salbu gaibat, hori eipatuko duguna. Behas, eh, bada, az, izanen da azterketa literario bat, bada programa bat, nahi, baduzu gero aipatzen eh, ahalko dugu, fitifidezo. Fit Baipatko dugu berantzago, egitura ikus izago. azterketa literario bat, eta gero bada beste azterketa bat ere itzulpen gintzan, eta hori, eh, ten versio, egan behita eskoratik eh, franceserat eta francesetik eskorerat, hori ere pasatzen da, eta gero... Idazian bada azterketa berezi bat haman komunaadena eta Frantziako eta tokiko hizkuntza gusieen artean edo bederen konkurtsoan eta lehiatuko dira eta hizkuntza horietan, eta joan den urteko gaibera bera atxikia izan da beraz heluen urteko, Eta hori da, behaz, uh, irautza, frantzes irautza, eta tokiko hizkuntzak beraz, ara. Horri uh, zan. Horri zan, idatzi beharko da, horri bai, da frantzesko partea. Horri, bat, eta frantzes ez. Eta zer ez da sortan, gaia beti izanen da edo historia, edo sociolinguistika. Horri behaz idatzi handako, gero... Ahozkorat pasatzen direnen dako, badira beste <coughs> iru eta azterketa, hortan ere biziki klasikoak direnak, bada disiplina klasiko guzietan aurkitzen den la leuzon, dira disertazio bat eta ahozkoan, eta bada programa berezibat eta delako asterketa horren dako, biziki uh, famatu adena, alde batetik bada programa bat literaturan, sorkuntza emeetzikaren mendean, Sarkuntza poetikoa, berkatu, mm -hmm. eta gero bada beste bigarren bat ere, eta euskal kulturaren eta berritzeak emeatzigarren mendean beti. Hara, mm. uh, eta gero badira beste bi asterketa, hauzkoan, ere, asterketa linguistiko bat, eta testu esesagun baten gainean, eta galdera linguistikoak, eta gramatikari li buruz, eh, <coughs> li buruz, le li buruz, eta holako leksikografiaari buruz, eta holako gaieri buruz, eta gero bada, az, azken azterketa, azterketa literario bat, ere programatik hartutako testu bat aztertu behar da, xe eki. Hori egin dira? Programa, ipatizagun, justuki, zein uh, dira idazleak, zaken... Uh, uh, Uh, argia edo, argia altzomendi, edo, jonka zenab, argia altzomendi, ze, ze, nor dira idazleak landu behar direnak, norren testuak dira? Beaz, uh, jonak egan bezala idatziaren idat prestatzeko badira, lau obra literario, behar direnak, uh, Uh, landu eta azterturtan uh, zehar, behaz joan atxetxe behiren uh, um, obra osoa, baina horietaik bereziki hiru parte, behaz uh, lehenik da gomendiozko karta, eskoalerriko gazteriari eta irakurtza hilari, miraz azpionta uh, testuaka. Gero bigajena da beaz Martin Goiertsen um, alegiak izanen dira. Beaz horiek uh, uh, bayonan publikatuak izan ziren, 1014-ta Mabian. Hirugarren obra da Pierre Landen uh, Yolanda, 1014-ta Ogoian uh, argitaratua izan zena. Eta horrezko altzainak argitaratudu uh, bilbinatazazpian. Eta azkena da Jean Etxepareren beribilez, 1014-ta mekakoa eta... Eta, beaz, lau obra horiek, horiek dira literatura indako, eta, beaz, hauzkoan jonek egan bezala, beraz, uh, uh, piarres te topete tsaunen obra poetikoa. Uh, Jean-Baptiste Lizambururen uh, ikusten duzu goizean, eta Lizardi, Xabiak Lizardiren bihotz begietan. Hala, beraz, landu beharko duten eh, agregatu gaiek, eh, hola erraiten alba limea dugu. Eh, haipatu dugu ba, beste izkuntza badirela, frantziako tokiko hizkuntzetan eh, jadanik iruko pasatia dute jaz, kortsikarrek, oksitandarrek, ta retoinek, haipatikin hajemanak izan dituzue, eh, ikusteko ze esperientzia izan duten? Bai, uh, bai, badakiko nola pasatu den eta, bon, erran behar da bon, a, idatziak um, mementoan ez dakiko susen nola pasatuko dira, baina neintxer bordalen eta pasatuko dira eta gero hauzko uh, handako eta kandidatu guziak izkuntza guzietak eldu, di, eldu direnak eta biltzen dira paixen eta han biltzen da behaz, eta tokiko izkuntzen harteko epaimai bat biztan eta e, e, ikuntzan berian eskoran adibidez pasatuko diren eta auzkoendako izanenda epaimai berezi bat eta eskualuna bistan dena bainan e, bestenasa eta ebaluaketa eta, eta e, kriterioak eta auzkora eta juizatzeko kriterioak hori denen artean eta partekatzen dira eta eta beaz erabakitzen dira. Beaz hori ibizik interesgarria da, zentai hor, zer nahi gizita, zer behar da, ere badire la beste instanzia batzu, eta lañan hartzeko elgarrekin. Eh? Adibidez, le, le Consei Nazional des Universite, urtean bietan etan biltzen gira, horetan badugu seksione berezi bat, eta elgarrez hauzen dugu. Bainan hor, agregazionarekin badugu para zinez, eta xe eta sonetan txartzeko, eta nolabait, eta ebaluak eta aman komun baten egiteko. Agri gazutik urhunako joaiten bali magira, agri Euskal ikasketan uh, saila, aipatzen bali dugu ze gaiten alda, ze osasunetan da, ikasleak bat Bai, ikasleak badira, licentziatik beraz doktora dutzarat eiten uh, aldira eskolik asketak uh, bai honan. Eta beaz licentzia irugtez, maztojabi irugtez, eta doktora dutza gutienez irugtez. Eta, bai, egin alda uste autosagaji honean uh, dela, uh, licentzian bada ogoi um, bat ikasle maila bakots, bon, gero lehen uhtian gehiok, eta beti apaltzen da piskat. Eta gero uh, maztogean, zoxi uh, eta amagen artean, eta hor maztogean BBD bad ikheketa hamaztoga eta erakaskuntza mastoga. Eta ere bez uh, uh, lehen mailako mundulu hori jaipattu hor, dugun auan CHP konkurtsoaren prestatzeko. hori pauen egiten da formakuntza, baina ba onan niiten da eskoarari lotua den formakuntza. Zuten <hazurra> da saiile elebidu naen garapenarekin eta um, ba, erakasleak da, faltako direla heldu diren urteetan, Horako gauzak entzuten dira. Zuek ikusten dozue, duritzen zauzue e, ba, faltako dela eskola erakasle erakasteko jendea? Ba, e, Seetasun bat eman behar da lehenik eta egan behar da bayonako eskola ikasketak eta xailori bi uniberzitatea nahtan eta antolatzen dela. Alde batetik bada... Beaz, e, LUPPA, be, eta Pauiko Unibertsitatea, Pauiko eta Bayonako Unibertsitatea, eta bestalde, beaz, e, Bordo Montaigne, beaz, Badu, huai eta hoita amarrurte e, edo gehiago, eh? eta bi unibertsitateak elgarrekin nahi direla, beaz, mm, eta diploma horiek eta forma kontza horiek bi unibertsitatea nartean eta montatzen dira, eta elgarrekin nahi gira lanean. Bai. eta gero behar badargiak nik bano beki eta ipatzen ahalko du baina badu zonbait tukte eta irakasleak falta direla batez ere lehen mailan biharen mailan eta urtero biltzen ditugu eta eta uh, heldut zauzkigu eta ikasle gai uh, aski nahi baduzu eta kapesaren eta pasatzeko eta kapesaren gainditzeko baina biharen mailan Uh, azken urteetan, zinez, eta diendia falta da, eta bistantena guk nahi genuke, diende gehiago eta gazte gehiago eta jimbaledi eta, eta edo, jimbalite eta uh, gure uh, saideetalat, baina mementuan iduridu uh, bokazio krisia bat bat dela, eta, eta neke da, gero konkurtsuen, partikulaski den maidan eta konkurtsuen eta denboran, eta eh uh, tokien betetzeko serira mersey uh, gaster esku ali kasketara sartzeko uh, nola animatu Uh, Usta ut uh, argumentu nagusia dela, uh, lana atse dutela ikasketen ondotik. hori uste ut argumentu uh, ona dela. Ah, hai, eta isoa? Eta, bara, gero bistandena dela gustua, eta, bara, maite den lana egin behar da, uri alainan, bainan, uh, mementoko azteko, uh, gure xailetik ateratzen diren ikasle geienek, uh, lana badute. eta uste ut ez dela guti. Ja, eta, behar batzuek agregazioa zambait uh, urteren buruan, Ba, xeetasun orientzat, uh, John Kazenab eta Geroldzomendi milesker gure ganat urbildurik. Uh, ba, milesker zuerik, ongitatu ikan. Milesker. Eta pasa eguna.